كلمتان حبيبتان قال ابن رشد في مقدمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله عليه وسلم Neke neizmjene hvala je Allah subhanahu wa ta'ala i nekme se novati svala na našeg poslanika, sallallahu wa ta'ala, alaikum wa sallam, njegove časne ashrabe i sve koji slijede pravi put do sudnjega dana. Prošli put smo govorili o e, bitci, bitci na bedu, odnosno to je poglave o i poslaniku ima lih sallahu wa ta'ala vratni pokljen. Kazali smo da s ove, ovo najznačajnije bitke u istoriji, islama odnosno životu poslanika i raslan da ih treba dobro anti a posebno pouke pouke poznati iz ovih pitanja jer ni jedna ni bitaka nisi da se naslučana i svaka sasugo nosi određene pouke koje su univerzalne i važe za sva vremena i za nas u ovim kasnim vremenima nakon 14 stoljeća Prošliji put smo kažem godili o bitci na Bedru i to je bila prva bitka na Hidžrije. Rečer još mogu goditi bitci na Ubudu. Nekoliko od Isar dobrije o toj bitci. Bitka se desila 15. šavuala, znači mjeseca šavuala, treće godine je po inđrije. I povod bitke je stvar želja Kurešija i Kureševića da se osvijete muslimanima za poraz na Bedru. Zato su Kurešević spremljali veliku vojsku sa oko tri hiljade vojnika i krenuli su prema Medinu. Naravno, kad su muslimani čuli, zato spremili su, se, spremili su se da se odupru i poslanik elektrisovat vrslame imao namjeru da i dočeka u Medini, odnosno da branju Medinu. Međutim, neki mladi oslabi, mladi ensarije zbog silne želje za borbom, oni koji to, to su oni koji nisu učestvali u Bici na beru, želje su da iznađu izvan medijine i da dočekaju idolopoklonike izvan medijine, kao što je to bilo u Bici na beru. I poslanika da ih se vatvo sam poslušao njih i njegovu želju i donesene da se, da se dočekaju izvan medijine, odnosno kod mada obude. To je tada bilo daleko od Medini, nekoliko milja Medina je bio, bio mali grad, danas je to dio Medini, oni koji su višli nahrađenog uzdajnju. Ta bitka je na obudu, jeli, jedna je posebna bitka, se mnogo povuka. Na strani usmana je bilo oko hiljadu boraca, hiljadu mužahida, znači tri puta više na strani idolo poklovnika. I u toj pici posladnik Alekisovat Vesovam je iza svojih leđa jeli, ostavio brdo u hudu. To je bila zaleđena muslimanskoj gojsci, a ispred su bili idolopoklonici, muševci. S ljede strane bilo je poznato brdo Strelaca, koji je danas dan postoje ostavac u tom ono je bilo prije veće i sigurno. I prema najviše predaja, to je bilo brdu koji koje se posjećuje Zvelina Hađena brdo strjelacama, malo brdažca toga. I posanje kada je svatne s vami na to brdažce ostavio Agulaha i Neđubera na Sariju sa desetak strjelaca koji su trebao da čuvaju zaleđenom oslupke kod muslimanima. I u početku su, jeli su uh, bili na domah pobjede. Skoro da su mušljici bili poraženi. Međutim, desilo se kada su ovi strijelci sa ovog brda vidjeli da muslimani pobjeđuju a da mušlice ostavljaju velike plije one su, mnogi od njih su kazali hajmo i mi jeli, da, da se domognemo od tog plijena mada Abdullah ibn Đubey govorio mi da ne idu i sprečavaju isprečavao ih, ali oni su krenuli ono, zaneseni pobjedom velik kraj bitke, gotovo je hajmo Abdullah ibn je ostalo na tom brdu sa još deset strijelaca I onda kada Halid i Blveli, Rangel Banu, kažem, tada je bio mušnik, kasnije je primio islam, poznati islamski vojsko, živu, koji nika ne izgubio bitku, kada je vidio da je vrdo strijelaca, odnosno da je to vrdo ovaj, slabo čuvano, on je prišao iz valjeđa i nakon tu vrdu. I onda su muslimani bivili napadnuti, odnosno bivili su napadnuti s valjeđa, došli je do pobjetnje, jedan dio muslimanske vojske počeo da bježi kraj Medini, Poslanika Nezlapisa, to se nam prema brdu uhuca nekoliko ashaba koji su se odupirali i I ti ashabi uh, pre svega u toj pici pokazali su posebnu hrambost i požrtvovanje. To je bio Abu Džan. Abu Džan je radio koji svojim tijelom štitio poslanika Nezlapisa. Krenuo leđa prema nepristelju i onaj Ovaj, strijele koje su gađali poslanika Nehsana Toslana zabiljeli se u njegovu niđu. Također Sad imljeni vrtvas je bio jedan od istaknutih ashraba koji je to ubranio poslanika Nehsana Toslana jer mušic su žele da ga ubiju. To im je imicidio. I zato su bil na valbi da ga ubiju jer bi znali da li tako okončali ili da li misli smo ali. Sad imljeni vrtvas je ubici na ugodu taj dan odapio hiljadu strijeva ili se dela. Medjo onima koji su drane poslanik ali slatus bilo i žena e, Ashabika po imenu Useiba Ansari ona je kada vidila da je poslanik ali slatusnom napadu tu naj ostavila napajanje ratova i ranjenih kad je ali slatus. I ovo je li bici vidjet ćemo u kasnijim hadijisima koji govore u vici, koju ćemo kasnije prečitati. Posladnika Nislatusana bio ranjen. Skoro da su mušice došli, jer da je ubio, među njima je bio jel, i Ubej ibn Halef. Ubej ibn Halef, poznati idolopoklonik, koji je nastavio da ubije posladnika Nislatusana. Ubitnikar je posladnika Nislatusana uzeo kopta i bacio ga i kaže, pogodio ga u rad. I ubio je Ubej ibn Halef. I to je jedini čovjek. Jedini, znači, Morbi Repetski vojnik koji je ubio poslednika Regislatova učestvovao u velikom broju bitaka, a nikada nije ubijao ovaj neprijatelja je koji je bio uvijek na čelu čarun, na čarunski. to je bio prvi je li čovjek za partizana dobroveine kojeg je ubio poslednik Regislatova što je jedini čovjek koji je Prvi hadis prenosi ene sebi u Marku radijam lahomu Anbu, kaže da je lahoposlanik Aleksu Latvrsana na, na uvodu ostao se srednericom Ensarija i dvojicom Korešerića. Znači bilo je samo devetorica. Kada su mu se idolopoklonici približili, opokolnika, poslanik Aleksu Latvrsana je opitao koji odbije od nas za, za služića dženeta. Ili je rekao, bit će u dženetu. Istupio je jedan Ensarija, borio se sve dok nije ubije. Potom su ga idolopoklonici ponovo ukolebi. Poslanik A.S. je ponovo rekao koji ih odbije od nas da služit ili je rekao bit će u sudrugu dženetu. Istupio je drugi ensarija i morio se sve dok nije ubijen. Isti prizio se ponavljao i sve dok nije izgledalo svi sedem ensarija. Potom je lao poslanik A.S. rekao u prostorom od nojca shava nismo bili pravedni prema našim drugog To jest nismo bili pravedni prema ensarija jer su sve oni jedan po jedan ginuli, a ostale su porešije poriješili, koje se nisu pojavile borbi. bolju. I u ovom obici posebno, posebno važnu ulogu se odegrali na Sarije, oni koji su stanulici Medinija. Sljedeći hadis dobro je o ranjavanju poslanika ili sr.a.mog obici na urdu Me smo kazali da je bio ranjen. Kaže Buhazim, prenosim da je čuo seh, li ni sa, da je sa i nija. Kad ne je bio upitan poslanikom ili sr.a.m. ranjavanju na Uhudan, uhu, Rekao je lice Allahov poslanika Ali svi lato sallama bilo ranjeno, bio mu je slomjen si kutić i razmijskan štep na Fatima radijelala anha poslaniko Ali svi lato sallama učerka prava mu je krv, a Alija i nevi tali radijelala anhu sipo je vodu iz oklopa. Kada je vidjela da voda uz roku još veće krvarenje uzela je komad Hasuri, spavila ga kada je postao pepre, ustavila ga na ranu pa je krv stala. Kao što vidimo, znači od silni napada poslanik ali i svala na ovom biće bio ranjen. Ja slomljen mu je se kutić, znači zup i šrem na glavu. Nekim prednjena spominje se da je bio ranjen na obrazu da je mu ranjen. se -ja kad prenosi da uđu, slavu, waselan, je u bici na uvodu Allahom poslaniku ali i svala na ovom slomljen se kutić do očnjaka i razbijena glava. Počeo je prisjeti krv i govorio kako da naud koji je razbio glavu svom poslaniku selatva se, se na mislovi mu se kutiče bude spašen a da ih a oni samo poziva da vjeruju u Allah Ovo jest jedan od najvećih grija nakurširkanja suprostaviti se poslaniku koji te poziva istini koji te poziva vjerovalo Allah shikran Allah To je jedan od najvećih grija suprostaviti se zjetitiga navjeti mu bol bilo ili dubon odnosno dušu ili tjelesno. I to se i na sve oni koji pozivaju znači na ulemu, koji pozivaju Allah'u u vjeri, da je uznamiravanje uleme, njivo vrijeđanje, činjenje ezijeta istim, da je to jedan od najvećih griha jer su učenjaci nasilnice Allah'u i Allah' je objavio nakon toga ayet, je li? kada je poslanik Aleksa Latvostavne govori ove riječi, objavio je Aet 13. reka minar emri šegun, o tebe ne zavisi, da li će on, li će on pokajanje njihovo primiti. To jest, ništa ne zavisi o tebe, niti da ih pokajanje primi, da ih kazni, jer oni su doista nasilnici. Sljedeći hadis govori o Džibrilovom Mikailovom branjenju poslanika Aleksa Latvostavna na uhudu. Prenosi se da je Sad ibn Ebi Vakha, surad Javnu Anbu rekao, vidio sam na ugudu, sa desne i lijeve strane lavo poslanika, a rehi sarahu aseram, dva čovjeka na kojima je bila bijela odjeća. Nikada ih ni prije ni poslije nisam vidio, to jest vidio je Džiprila i Mikaila. U drugom predaju stoji najdrabrije su Gavrani. U ovom posebna je posebna pouka, to je Da Allaha Črmešanu, kada hoće da zaštiti svoga roba, u ovom slučaju poslanika, kada ne želi, jeli, da ga ne kupije, Allaha će to spriječiti, onako kako On zna i umije, a On je jeli, sve kada ručiniti, sve muči. Tako i u životu nije nikako. Allah ne želi da te ne kupije, ne možete ni kupiti. Znači, bez alamnog dopuštenja i dozvoli nikto ne može ubiti. Zato ovo je betna stvar u akidu i vjerovanju, Zato su muslimani, momini vljenici, nepokolebljivi, neustrašljivi u borbi za istinu. I na putu istine ne boje se ničeg, ni prigovora, ni prijetnije, jer znaju da se sve dešava uz Allahom dozvolu i da niko ti ne može navoditi ako ti, ako Allah ne dozvol, nikom. Da će Allah spriječiti na ovaj jedno-onaj način, ako bude žalino, ako to bude određeno. Isto tako ako bude određeno da, da stranaš da ti nanesu Ezijeti ili da te, o, da te neko ubije, to se ne može izbjeći. Povodom ove bitke jeli, na Uhudu, Allah Durašanoj objavio a, neke koranske ajete od 139. do 142. sure Ali Imran i 152. i 153. iste sure. A, u ovoj bitci, naravno, musulmani su relativno doživljali, doživljeli su porazne traje krajeva, izgubili su Poglono oko 70 muslimana, a 20 jednog pokolnika. Udrižen Allah objavio u koranske ajete i ne gubite nadu i ne žalostite se nakon ove biti bio. Vi ćete pobjediti ako budete pravi vijednici. Ako vi dopadnete rana, pa i drugi rana dopadaju, mi dajemo pobjedu sad jednima, sad drugima, da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao še vide. Ova bitka je i ove ajete nam donose mnoge pouke. Jer videćemo kasnije kroz ovih četrti završimo ove ajete, ove hadise koje, koji su na redu i videćemo da sto zaista pouke koje su uh, koje su nam potrebne u celom životu našem, u celom životu. Sledeći hadis govori o džestini Allahove službi nad onim ko, koga je ubio Allah poslanik velikom jer poslanici nisu poslani da ljude rastjeruju, ubijaju i mučije. Ali on onaj kome Allah odredi da ga ubije poslanicu, teško njemu. Teško njemu, jer poslanica je nisu uopće poslanici nisu ubijali ljude. Osim u lijepnim slučajima. Ali, to se dešava godno Kaže Kažem Bogu Rejnera prenosi da je Allah poslanic sallallahu alaihi wa sallam rekao žestoka je Allahova srđba nad narodom koji je učinio to njegovom poslaniku Alihi Isra'at V'slam on je tada aludirajući na svoj svekutić. Znači on je to rekao aludirajući na svoj svekutić. Allaho poslanik Alihi Isra'at V'slam je rekao Allahova sržba je žestoka nad čovjekom koga ga ubije njegov poslanik Alihi Isra'at na lavom putu. Jer valja zaslužiti služiti pasite nikome ne, nikoga neće zadnesti nikakvo zlo ako to ne zasluži svojim djelama. Ne može se desiti da čovjeka koji je iskrim, koji je vijednik, da ga zadesi neko zlo koje ne zaslužuje nikam. Općento, znači ljude u životu ne može zadesiti zlo i nevolja koju ne zaslužuju. Što se tiče povuka iz ove bitke na ovog kutu, znači on su izgubili, to je a, prema istoričarima, islamskim učenjacima glavni uzrok poraza je, u stvari, a nepoštivanje narodbe lahog poslanika da je izvrat poslanog strane ovih strelaca koji sučuvali u brdu. je rekao da ne silazi Kada bi vidjeli da ih, jeli, da dola na poljnom polju, da ih a, ptice napadaju, da ih raznosi, kao, kao poginule na lahom putu, da ne silazi. Međutim, nisu poslušali. I vidjet ćemo, to su, jeli, To je bio jedan od glavnih razloga poraza. Jer su u u početku imali dominaciju, i skoro da su porazili dolom poklonnike. Ova bitka sa sobom nosi mnoge i poruke i poruke. Prije svega, posljedice neposlušnosti, odnosno neslušanja, ladovi narodni, narodni poslanikali i svak posljednici poraz. To je posljedica i ne Neustije. Tako je u našem životu kada god ne budemo slušali lakve naradne propise i uh, naradne poslanika, nisu napisane doživit ću poraz. Obe je ilo ne misli. Drugom poslanicu poslani obično bili izloženi velikim iskušenjima, svi poslanici. Uglavnom uh, na početku svoje misije. A na kraju, kranji ishodik uh, konačena pobjeda je pripodala njima i njihovim sljednicima. To je priroda, jel je, poziv i Ne može istina odmah uspjeti. Dođete, pozivati istinu i svi prijateljate. Ne, ne, nije to. Tako to tako ne Morate biti izloženi a, utjerivanjima u Ladoš, nazivanjima kognitnim benima, ezijetu, znamiravanju, protjerivanju, zatvaranju. To je ubijani, bilo je posle nikakve su ubijeni kod Izraelčana na benu To je tako put, jednostavno, to je takav put. I kao što Koran spominje večasno, učilo ovaj koranski ajed o keralike džanna likulli nebin adu minarguđimi. Je tako smo svakom poslaniku dali da ima neprijatelja od, ne od oni zlikovaca i pokvarenih. I tako i da, da uvijek gdje god se pojavi glas istini, poziva istini, uvijek će se neko način nasuprot toga, ko će joj se suprostaviti, podići svoj glas i svoju vojsku, kako pokušate da to ovaj utrni i da to nešto stavi. To je lahom sunet od naso su zakona toskuje na zemlja. Bilo bi malo neobično i ovaj neprirodno da se jednostavno istina širi onako bez ikakvih bez ikakvih prepreka i ovaje suprostajanja. Svečaja je svečaja po kaida mudrost ovog zakona kojim dobri u labavog zakona je da kada bi muslimani, odnosno kada bi vjerovijesnici, poslanici, njihovi serpenici, i povjeđivali. Kada ne bi nikada gubili, u njihov redom bi se uvuklo svašta, i munafika, i interešćija. I zašto Allah daje poraze vjednicima? Da bi se očistili i njihov redom. Jer su munar se munafice, licemiri, koji su interešćija, vidjet prvi gubitak, prvi poraz, on će spolući. Kao što je bilo sardulam, ibnu, begu im, serulom i ovim ovaj njegovim unakcima koji su bili krenuli zajedno sa poslanikom ovo bici da obudu pa su se vrate trista njih tako da na kraju 700 muslimana samo ostao i tohla želi da kroz poraže očisti vjeri da vidi koji isper po njemu je na prvim neuspjesima i porazima oni koji su neiskrili koji su lice mirodušteni odlazi i ne bi tu interes Uziš je namalo za svoje iscrane dobro duženje to je priprijenio velike nagrade koji je ne mogu oni postići i dokući svojim djelom dobrih djela zato Allah nam đrošanu da iskušenja vjernici razna vrsta iskušenja da bi preko tih iskušenja da bi iskušenja vjernici jeli postigli i zaslužili te nagrade drežo duženje i to je Allah mudrost Zato nas, zato, za bjednika nikak, nikada nije iskušenje, ni nevolja, ne bilo kakva, ne da će to nije porazi, neuspjeh, ovaj, ne treba ga baciti u očaj, nego treba biti strpljiv, neka zna da ga Allah priprema i da ga time čisti za više stupnje neguđenotu. Uzvišen Allah, Hrvšanku, želi da uništi svoje neprijatelje jeli, među ljudima, to su nevijenici i poklonici, pa im daneg, odnosno dopusti ih, da ezije te da ih nanose boli i duševne i tjelesne, kako bi zbog tih svojih zlodjela zaslužili, kako bi zaslužili Allahnu kaznu, odnosno kako bi zasluženo patili na onom svijetu. A vijednici time budu čišćeni, očišćeni od djela. I to je Allahna godnost. Matez likovaca, toliko su ispare i i ovim vremenima Na našem prostoru uvijek se jave oni koji su najviše pokvareni i isplani. Njima Allah daje priliku da izjeti djenike, da im nanose boli, da razmetaju dalje, da im nanose žulum. To je sve Allahova mudro da bi oni zaslužili svoj žestoku kaznu na ovom svijetu. Sada će Hadis to su znači glavnom te pouke, glavne i osnovne pouke iz bitke na Sljedeći radnest govori o neugodnosti koji je poslanik Elisila Toslana doživio od svoga navoda. A išera deo lana poslanikova Elisila Toslana supruga, prenusi da je upitelj Alahog poslanika Elisila Toslana, Alahog poslaniče, da li ti je jedan dan bio teži od dana bitke na udu. Ona je mislila to najteži dan, poraz, veliki poraz rekao je, najveću mnogodnost od, od tvojeg naroda doživio sam na dan Akabe, kada sam ponudio svoju misiju Ibn Agdu Jalilu, Ibn Agdu Kulali, pa je nije prihvatio. Potom sam krenuo zavrnute lica nisam došao sebi sve nisam stiguo do Kadmute Aliba, podigao sam glavu i vidio oblak kako se nadio na narodu. Znači, psalmika Neh Salat Vrsa nam, uh, stvari ova hadis je vezana za njegov, uh, njegov odlazak u tajnu. I pozivan je slavnika taj kao Islama. Kaže, pogledao sam ti, video sam džigrima. Pozvao me i rekao, Allah dželšanu, je čuo govor tvoga naroda, ono što su ti rekli i šta su ti odgovorili. On ti šalje meleka brda da narediš ono što želiš da im uradi. Potom mi se obratio melek brda, nazvao mi se nam i rekao, Muhammed, Allah je zaista čuo riječi koje je tvoj narod oputio, ja sam melek brda. Tvoj gospodar poslome me tebi da mi naredi šta želiš. Ako želiš, sravniću nad njima dva vrda iznad meke. To su brde bukubejs i brdo koje je nasuprot njima. Allaho poslanik a.s.a. mu sanih, ali, nam, je rekao Nadam se da će Allah iz njegovih tičmi izvesti onej koji će samo njega obožavati i koji mu neće ni u čemu širi činiti. Znači poslanik a.s.a. je nakon smrti ebu taliba sve žene Hatice i znači godine tuge, pokušao da u tajfu, obližnjim tajifu pronađe svoje sebenike. Odišao je, porozgovarao s ovim blavršinama koji se spominju u Hadisu i oni ne samo da nisu prihnuti njegovu istinu, oni su ga provocirali, omlovožavali, vrijeđali i ka istirale, jednostavno istirali ga iz tajfe kada je izlazio, dogovor su oni sve bezumike odnosno malo i djecu i svoje robove da ga gađaju kamenjem i uglavnom tako su učili da su okrvavili stolpove sa likovima I nakon toga vidimo poslanik onih slatus na primao je priliku da ih kazni i sumlao da brda doš jer međutim oni je izabrao jeli, da im se, da im oprosti jer, kaže, nada se da će Allah s njim izvesti onaj koji će njega obožavati i neće mu činiti, jer tako i biti. Džundo Bibni Sufi Aramea Lamba je rekao u jednoj od tih borbi krvaju prsta lamom poslanika neki su na trsma, pa je rekao ti si samo jedan se ranjeniji koji se na, na lamom putu okrvavio. Ovom ladisu, znači, je poukada Sve što nas zadesio na lavnom putu, bilo da nas trnu vode i krvi, da ukrvavimo svoje prste ili bilo koji drugi dio tijela, to je velika nagrada za nas. Sve dok smo na lavnom putu. I dok smo na putu istine. Sad reći o uzdemiravanju poslanika Nehsola Tversona koja doživio dok je bio uvek Kada je Mesudor Adel Lanva rekao, dok je lao poslanika Alihi Sera Tosera klanio kod Kaabe, Buđehl i njegovo društvo su sjedili. Prije Nadan je tu u blizini bila zaklana dela. E Buđehl je upitao ko će od vas otići donijeti logu debe iz plemena, tog i tog i staviti je na Muhammedova pleća kada bude na sređen. je po nju najnesretniji čovjek, uzio logu i kada je poslanika Alihi Sera Tosera Знаči znači, to misli se na na cjeva da I kada je postali kaleh se raduo se na pauna se sjedu i stavio je na njegovo pleče. Počeo su se smijati i počeli se smija. Ja sam stajao i gledao da sam imao zaštitu. Ja bih bi je zglacio sa posanikom i reklo se da posanom leđa. To vrijeme su bili malo borni. Nisu malo za svojih plemena i nisu smjeli ni da pomognu posaniku od strane. Poslanik Ali Sanat Vesona bi i dalje ostala nije podizao glavu. Neko od prisutnih je otišao do Fatime, je na manha i bavijestio joj šta se desilo. Došla je, a tada je bila djevojčica izbacila tu s njega. Potom se okrevala njima krdečik. Kada je lamo poslanik Ali Sanat Vesona završio namaz, podigao je glavu, suputio dovu protiv njih. Kada bi učio novu proti nekoga, ponavljao bi je tri puta. Kada bi molio za nešto, ponavljao to tri puta. Potom mi rekao, Allah moj, tebi prepuštam Kureševče. To jest ti se sa njima pozabrli. Ponovio je tri puta. To je ponovio tri puta. Kada su čuli njegov glas, prestali su se smijeti. Prepali su se njegove dobe. Eko su vidlaći dolo poklonici. Zatim je posanik Adih Sv. rekao, Allah moj, tebi prepuštam Kureševče. Ebu Džehla ibn Hisham, Utbe ibn Rebija, Šejber ibn Rebija, veli ibn Utbe, po nekih predavi je Valida ibn Utbe, Umeyja ibn Halefa, Utbe ibn, ibn Ebni Mu'ajta. Spomenuo je iz sedmog, ali ga nisam zapamtio, kaže varko, no To je Amr ibn El-Valid, kako stoji Buharijin predaj. Bilo je sedmolica. To je bilo teži dana poslaniku, alaih salatu wasalam, jedno zaista bezobraznost da vjeravanja poslanika. Tako mi onoga koji poslao Muhammed a.s. sa istinom, onaj koji je poslanika a.s. spomenuo, vidio sam mrtvena dan bedra, se sedmojicu. Svi su u bjedna dan bedra. Potom su bačeni u jedan od napuštenijih bunara. Evo Isak je rekao, veli divni okbe greškom spomenu to ne Znači, ipak se radi o velim dojimni utbe, u Anja Hukmea. Ovaj hadis je povuka, znači, da su poslanici, odnosno da je poslanika Nehissalat Veslana Muhammedu, konkretno, da je doživljavao velika uzdobjavanja Ezijete na putu, jer istina i pozivanja Allah što pratite. A druga stvari je da, da je doma najveća ruža To je velika povuka, mi tu zaboravnemo često, I kažu istanjskovičanci, dozvoljeno je dobiti, proti, odnosno proklenjati ili dobiti uh, zlikovci i pokvaranjaki koji, uh, koji se ističu u rijeđaju istini. I napadanju na, na, na istinu odnosu na njeru. Dozvoljeno je protiv njih voliti javno, dobiti protiv njih, Znači to su, u osnovi proklenjanja nije dozvoljeno, to su izuzirci. Znači protiv tih okorili, znači zlikovaca i ka dozvoljeno gdje je ruže vidim jer to nemojte nikad zaboraviti u Nekada ste izloženi iznagravanju, uh vrijeđanjima, zulmu i ne možete ništa učiniti, nemate snage ni moć, a nema niko da vas zaštiti. Nema države, nema pravde recimo. Nastali za vas poselno društvo, pa na vlada kriminal i finansije. Kriminal, I onda smo ste samo doma. Iskrena doma koja će doći do Allahovih narvata. I to, ako vas, vas Allah uzme u zaštitu, onda ste zaštićeni. A zlikovit će sigurno biti kaženja još na dunjalu. Znači, iskrena doba se nadbija. To probajte u životu pa ćete vidjeti da, da je učinkovito i da je e efikasno. Strpljenje poslanika nad nedačima koji su im uziralo njihovi narodi, kaže Dolabni Mesudar Adel Adel je rekao, ja ako da sada gledam, molim vama od poslanika, njih se kako priča, o jednom poslaniku koga je udarao njegovu narodu, dok je brisao krv sa svog lica, govorio je Gospodaru moj, oprosti mom narodu jer ne znao. Vidimo različni predaj. U jednim predajima se spominje da se poslanicu praštao, a u oboj se predaj spominje da je poslanika risila da je dovio, odnosno proklinjao odriđenih ličnosti kojnice. Kažu istan skličenja je razlika da se ne može proklinati cijeli narod. Cijeli narod se ne može proklinjati jer sigurno iz tog naroda će biti oni koji će povjerovati. A da je dozvojno i treba proklinjati oni koji se isti u zlu. vođe zla, prvaci zla koji, su, koji uznemiravaju poslanika, ali na to su na koji se vode otvorno pred istinje. Njih pojedinačno mogu, mogu se pojedinačno proklinjati. I uopće to može se učiti dove pa učiti o Allahu i unišiti nebjednike. To se može učiti. Međutim, govoriti konkretno za neki narod, to je već ovaj, nije preporučeno jer u svakom narodu ima onih koji povjeruju Allah i koji je Allahom Putina pravi. Pa čak i u nekim narodima koji su dijelili idolo poklonički i tako dalje. I u tim narodima ima pojedinaca i grupa koji je Allah ili članom Putina pravi. U ovim hadisom ćemo završiti ovo i nastaviti ćemo predavanje uz dana uz razmatranje svijeti poslovni program posebno posebno predavanje posebno terminika kulh me hada wa stakbu mali